Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kisfiran, tabiban mubarakan dih, mubarakan alih, kama yhidu Rabbu Naa, wirda. Aishhadu Allah, ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, wa aishhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh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 لشيخ الاسلام المجاهد المجدد الامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه تن واسعه kita akan masukin insyaallah taala kaidah yang ketiga qala al muallif rahimahullah taala al qaidatu tsalitsah kaidah yang ketiga anannabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin fi ibadatihim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda cara beribadah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda cara beribadah mereka yaitu khususnya bangsa Arab Atau penduduk Makkah lebih khusus lagi Di masa tersebut Mereka adalah orang-orang Yang berbeda ibadah mereka Minhum man ya'budul mala'ikah Di antara mereka ada yang menyembah mala'ikat Wa minhum man ya'budul anbiya'a dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi wasalihin dan orang-orang saleh. Waminhum menyabudul ahjarawal asjara. Dan di antara mereka ada yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Waminhum menyabudul syamsawal qamara. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan beliau tidak membedakan membeda di antara mereka Inilah kaidah yang ketiga yang akan membantu kita insyaallah taala untuk memahami hakikat tauhid dan perbedaannya dengan kesyirikan Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah s.a.w. diutus Kepada umat manusia di masa tersebut Mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang satu saja Dalam keadaan Mereka itu bermacam-macam sesembahan mereka jadi tidak satu macam saja Bukan hanya penyembah berhala Tetapi Berbagai macam Bentuk Atau Tuhan yang mereka sembah Di masa tersebut Dan Rasulullah SAW Tidak membeda-bedakan diantara mereka Artinya semua dianggap kafir Semua dianggap musyrik Semuanya harus diajak masuk Islam Dan diperangi Apabila mereka Tidak mau masuk Islam apa maksud beliau menyebutkan kaidah ini? Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahawa mempersekutukan Allah dengan siapapun atau dengan apapun itu semuanya sama. Semuanya adalah termasuk kategori syirik dimurkai oleh Allah subhanahuwataala dan wajib untuk diperangi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilannasa hatta yashhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah." Aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tujuan beliau adalah untuk membantah syubhat atau pemahaman sebagian orang Apabila mereka diajak mentauhidkan Allah Dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Atau meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan Maka mereka mengatakan Bagaimana bisa dikatakan syirik Padahal kita berdoa kepada para wali Syirik itu kan kalau berdoanya kepada berhala Itu syubhat mereka Itu anggapan mereka Syirik itu Kalau yang disembah adalah Patung Berhala Dan yang semisalnya Tetapi kalau yang disembah adalah wali Berdoanya kepada wali Tawakalnya kepada wali Atau berharap kepada para nabi Bersandar kepada para malaikat itu menurut mereka bukan kesyirikan Bukan kesyirikan Dan pada kaidah yang sebelumnya Tujuan mereka Untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah terbantah Sheikh menyebutkan dua ayat Yang pertama Az-Zumar ayat ketiga Bahawasannya Hakikat tujuan mereka Beribadah kepada Para wali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Itu sama persis dengan perbuatan kaum musyrikin dahulu Sebagaimana firman Allah Ma illa zulfa. Ucapan mereka Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut Kecuali agar mendekatkan kami Mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Surat Az-Zumar ayat ketiga Kemudian alasan mereka untuk mendapatkan syafaat Itu juga persis Seperti alasan orang-orang musyrik dahulu Mereka menyembah selain Allah Dan mereka berkata Yang kami sembah itu adalah Para pemberi syafaat terhadap kami Di sisi Allah SWT Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18 Nah sekarang syubhat mereka lain lagi mereka katakan Bagaimana kamu menyamakan Antara Para wali dengan berhala Jadi Pertama mereka menolak kebenaran Tidak mau meninggalkan Kesyirikan Yang kedua mereka menuduh Orang yang melarang mereka Melakukan syirik berarti Telah menyamakan Antara para wali yang mereka Persekutukan dengan Allah Dengan berhala-berhala tersebut Maka ini tentunya salah kaprah. Yang dipersamakan di sini bukanlah yang mereka sembah. Tetapi yang dipersamakan adalah perbuatan syiriknya. Perbuatan syiriknya sama. Yang manusia sembah ya berbeda-beda. Bahkan orang-orang Nasrani menyembah manusia yang sangat mulia yaitu Nabi Isa alaihissalam. Iya. Tidak mungkin kita menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan berhala, tetapi perbuatan mereka menyekutukan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah dan perbuatan kaum musyrikin menyekutukan berhala-berhala dengan Allah itu sama, tidak ada bedanya. Semuanya tidak diridoyi oleh Allah Subhanahuwataala. Allah melarang kesyirikan dan buktinya, buktinya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Diutus kepada Orang-orang yang menyembah Berbagai macam sesembahan Termasuk juga ada yang menyembah Para nabi dan orang-orang salih Dan semuanya Beliau perangi Tidak beliau perkecualikan Iya Jadi dahulu Di masa Rasulullah SAW Sudah ada yang menyembah Orang-orang salih Bahkan menyembah malaikat Menyembah para nabi, menyembah para rasul Atau Para wali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sama saja Tidak ada bedanya Kesyirikan di masa ini dan kesyirikan di masa dahulu Jadi bukan sekarang saja Mereka angkat para wali Sebagai sesembahan mereka Untuk mereka Tujukan permohonan-permohonan mereka tawakal mereka, harapan mereka Atau rasa takut mereka Dahulu juga sudah ada Kemudian beliau sebutkan dalil secara global, kemudian dalil secara terperinci. Adapun secara global, kata beliau rahimahullah wad dalilu qauluhu Taala, dalil yang menunjukkan Rasulullah s.a.w. memerangi mereka semuanya tidak membeda-bedakan. Apakah yang menyembah para wali maupun yang menyembah berhala, yang menyembah malaikat maupun yang menyembah setan, yang menyembah Batu-batuan, pepohonan, maupun yang menyembah para nabi, tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang diistimewakan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakoonat dinu kulluhu lillah, wa yakoonat dinu lillah. Surat Al-Baqarah ayat ke 193 dalam ayat yang lain, "Wajakunat dinu kulluhu lillah". Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama menjadi hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala atau bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Perhatikan jamaah sekalian ayat yang mulia ini kata Allah Subhanahu wa taala waqatiluhum dan perangilah mereka mereka semuanya tidak ada pengecualian dikatakan dengan kalimat mereka ini sifatnya umum mencakup seluruhnya tidak ada pengecualian kemudian hatta la fitnah sampai tidak ada lagi fitnah kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan Adapun dalam ayat al-fitnah tu asyad domin al-qatul itu lebih apa namanya lebih berat daripada pembunuhan kata ibnu kasyir rahimahullah maknanya adalah mengajak kepada kekufuran mengajak kepada kekufuran ataupun kekufuran itu sendiri dan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Kesyirikan sebagaimana kata ibnu abbas radhiyallahu taala nuhuma perhatikan Kalimat fitnah di sini, kata Allah, hatta la takuna fitnatun sampai tidak ada lagi fitnah dalam bentuk nakirah. Artinya kalimat umum sehingga mencakup segala sesuatu, tidak memberikan pengecualian. Wajakunat dino lillah sampai agama seluruhnya hanya milik Allah. Dalam ayat yang lain, wajakunat dino kullu lillah. Agama yang dimaksudkan adalah ibadah. Ibadah seluruhnya hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja. Maka kesimpulannya ayat yang mulia ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi seluruh kaum musyrikin sampai tidak ada lagi kesyirikan dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuknya tidak ada lagi pengecualian dan ibadah hanya milik Allah tidak diboleh diberikan kepada siapapun Tidak boleh diberikan kepada siapapun Jadi Dari ayat ini ada tiga sisi pendalilan Yang menunjukkan Rasulullah SAW Diutus untuk Memerangi Segala bentuk kesyirikan Di masa tersebut tidak membeda-bedakan Yang pertama kata Allah Dan perangilah mereka Ini sifatnya umum Tidak ada pengecualian Hatta la fitnah Sampai tidak ada lagi fitnah Kalimat fitnah dalam konteks nakirah Atau dalam bentuk nakirah Dalam bentuk nakirah Maka sifatnya juga umum Mencakup segala macam Bentuk kesyirikan Kemudian yang ketiga Dan agar agama seluruhnya Atau ibadah seluruhnya Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tiga sisi Dari ayat ini yang menunjukkan Keumuman Diutusnya Rasulullah SAW untuk semua kaum musyrikin. Maksudnya mereka semuanya dikafirkan oleh Nabi SAW. Dianggap sebagai orang-orang kafir. Sehingga perlu, mereka perlu didakwahi untuk masuk Islam dan diperangi. Baik. Ini dalil secara umum. Yang menunjukkan semua bentuk kesyirikan tidak ada bedanya. Jadi sama saja mempersekutukan Allah dengan para wali. Dan mempersekutukan Allah dengan berhala. Adapun dalil-dalil secara terperinci kata syekh rahimahullahu ta'ala wa dalilu syamsi wal qamari qawlihu ta'ala dalil adanya penyembahan terhadap matahari dan bulan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi laylu wa nnaharu wa syamsu wal qamaru la tasjudu syamsi walalil qamari Wasjudulillahi ladi kalakuhna inkuntum iya hutabudun dalam surat Fussilat ayat ke 37 dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang matahari dan bulan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan tetapi sujudlah kepada Allah subhanahuwataala yang menciptakan matahari dan bulan dan menciptakan langit dan bumi Menciptakan malam dan siang Kalau benar-benar kalian hanya beribadah kepadanya Atau menciptakan segala sesuatunya tersebut Kalau kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita Bahwa dahulu ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan Jadi bukan saja patung sesembahan mereka Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita melakukan solat pada Ketika matahari Mulai terbit Sampai dia Betul-betul naik Yaitu lebih tepatnya Setinggi satu tombak Satu tombak itu kurang lebih dua meter Baru kita boleh solat Sunnah Kemudian Ketika matahari terbenam Sampai betul-betul dia Hilang tenggelam Baru kita boleh solat maghrib Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu para penyembah matahari sujud kepadanya. Para penyembah matahari sujud kepadanya. Di dua waktu tersebut. Ketika dia sedang naik dan ketika dia sedang turun. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk solat di dua waktu tersebut. Baik. Walaupun pendapat yang sahih. Salat yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah salat yang tidak memiliki sebab. Apabila salat memiliki sebab, maka boleh. Misalkan kita masuk di masjid, maka ada sebab untuk salat tahiyatul masjid. Maka insyaAllah ini pendapat yang kuat dibolehkan. Wallahu alam. Kemudian kata beliau, rahimahullah وَدَلِيلُ الْمَلَاِكَةِ Ada pun dalil, Adanya penyembahan terhadap malaikat adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala ya'murukum awala ya'murakum an arbaban dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Ali Imran, ayat ke-80 Ayat ini menunjukkan Adanya orang-orang yang menyembah Malaikat dan para Nabi Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Melarang mereka Lebih khusus lagi Yang sudah diketahui oleh semuanya Dahulu di masa tersebut Sudah ada orang yang menyembah Nabi Isa, kaum Nasrani Kaum Nasrani kan ada di masa Rasulullah SAW Dan tidak sedikit para sahabat Yang tadinya beragama Nasrani seperti sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Toi radhiyallahu anhu. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Yang mereka sembah adalah seorang nabi. Maka kata Syekh, "Wa dalilul qauluhu ta'ala." Dalil adanya penyembahan terhadap para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ya Isa ibna Maryam." Dan tatkala Allah berkata wahai Isa bin Maryam apakah engkau telah berkata kepada manusia "takhidhuni wa ummi ilaheena min duni Apakah betul engkau dulu pernah mengatakan "jadikanlah aku Engkau dulu pernah mengatakan kepada manusia "jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah"? Maka apa jawab Nabi Isa alaihi salam? li an akula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau tidak patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak padanya. Ingkun tukul tuhuf, fakad Kalau aku mengatakannya, tentu engkau sudah tahu. Taklamu maafin nafsik, wala aklamu maafin nafsik. Aku, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Inna anta alamul guyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara gaib. Surat Al-Ma'idah, ayat ke 116. Ini adalah ayat yang Allah turunkan berbicara tentang apa yang Allah akan katakan dan jawaban Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat kelak agar orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam segera tersadar dan bertobat kepada Allah. Jadi ayat ini ditujukan kepada mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah berdakwah terhadap orang-orang Nasrani di masa tersebut. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Jadi tetap saja dilarang. Wa dalilul sholihin qauluhu ta'ala. Adapun dalil penyembahan terhadap orang-orang saleh terhadap orang-orang saleh secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ulaikuladin yadzauun yabetagun ila Rabbihim alwasila taayyhum aqrab, wyrjun rahmatahu wyrkufuna adzabah. Orang-orang yang mereka sembah itu sangat menginginkan kepada Allah suatu wasilah, iaitulah satu amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapakah diantara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mereka mengharap rahmat Allah? Serta takut kepada azabnya Surat Al-Isra ayat ke-57 Ayat ini Ulama ada dua penafsiran Kata Allah Dan orang-orang yang mereka sembah itu Mereka sendiri Berlomba-lomba untuk Mendekatkan diri kepada Allah Dengan sebuah wasilah Wasilah yang dimaksud di sini adalah Amal salih Ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ulama menjelaskan siapa mereka yang dimaksud di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya serta Uzair. Jadi Nabi Isa alaihi salam, ibunya dan Uzair. Nabi Isa alaihi salam dan ibunya disembah oleh orang-orang Nasrani. Uzair disembah oleh sebagian orang Yahudi. Maka kata Allah, kenapa mereka menyembah Orang-orang tersebut Sedangkan mereka sendiri menyembah Allah Ini penafsiran yang pertama Penafsiran yang kedua adalah Mereka itu Para jin Para jin yang tadinya kafir Kemudian mereka disembah oleh manusia Dan mereka senang disembah oleh manusia Dan manusia Sebagian mengira Jin itu adalah Khadam mereka Pembantu mereka ya, Khadam istilah mereka ya. Pembantu mereka Walaupun yang benar Khadam atau Khadim ya. Pada hakikatnya Mereka lah yang Diperbudak oleh para jin tersebut Nah Jin-jin seperti ini Sebagiannya di masa Rasulullah SAW Mereka masuk Islam Kemudian mereka menjadi jin-jin yang saleh. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi orang-orang yang menyembah mereka masih tetap saja beribadah kepada mereka. Jadi kesimpulannya apa? Mereka adalah jin yang saleh. Artinya apa? Di masa dahulu bukan penyembahan terhadap berhala saja. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah jin yang saleh. Iya. Kata beliau R.A. Wadilil ahjari wal ashjari Kauluhu Taala. Adapun dalil penyembahan terhadap batu-batuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Afroaytumun lata wal uzza, wa manat asalisa Terangkanlah kepadaku tentang lata dan uzza dan manat yang ketiga. maksudnya apa ayat ini? Terangkan kepadaku apakah mereka bisa memberi manfaat kepada kalian sehingga kalian menyembahnya? Ini takdir ayat ini. Ulama menjelaskan, hakikatnya yang mereka sembah ini adalah batu-batuan dan pepohonan. Ini tiga berhala terbesar orang-orang Quraisy dahulu. Al-Lat, Uzza dan Manat. Ini tiga berhala terbesar mereka Iya Siapa itu alat Alat itu Dia adalah Tadinya seorang yang soleh Atau seorang yang baik Suka menumbuk gandum Kemudian dia Suguhkan kepada Para jamaah haji Ketika dia meninggal dunia Orang-orang membangun Kuburannya Kemudian beribadah di kuburannya Lama kelamaan dia disembah, lama kelamaan dia disembah, yaitu kuburannya yang disembah, yang sudah dibuat patung di situ. Ini alat. Al Adapun Al-Uzza, Al-Uzza itu adalah pepohonan yang ada di lembah nakhlah. itu terletak antara Makkah dan Taif, terletak antara Makkah dan Taif. Jadi al uzza itu adalah pepohonan yang mereka buat seperti kuil, kemudian ada penjaga penjaganya dan di situ ada syaitan yang menipu manusia, menipu manusia. Bagaimana bentuk penipuannya? Bikin hal yang aneh-aneh, kadang buat penampakan atau bikin suara yang aneh-aneh atau sering minta tumbal. Kalau mereka tidak berikan tumbal, maka dia minta korban. Demikian. Akhirnya mereka takut. Mereka takut. Ia. Padahal itu hanyalah pepohonan biasa. Tapi ada setannya di situ. Ia. Ini yang kedua. Yang ketiga manat. Manat ini adalah batu besar yang terletak di Gunung Qudait antara Makkah dan Madinah. Ia. Ini tiga berhala terbesar dahulu. Hakikatnya adalah orang saleh yang kemudian dibuat patungnya dan diagungkan kuburannya. Kemudian pepohonan dan batu besar. Ia ini dalil yang menunjukkan adanya penyembahan terhadap batu-batuan dan pepohonan. Kemudian setelah Fatuh Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Al-Mugira bin Shukbah dan Abu Sufyan untuk Menghancurkan alat, Ali bin Abi Tholib diperintahkan untuk menghancurkan almanat. Kemudian Uzza diperintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Semuanya hancur, berantakan, dan tidak ada satupun yang sanggup melawan orang yang menghancurkannya. Iya. Jadi itu nasib sesembahan orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian kata beliau rahimahullah wa hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Demikian pula hadis Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yaitu tentang kisah para sahabat yang waktu itu banyak yang baru masuk Islam berangkat menuju peperangan Hunain. Kata sahabat yang mulia Abu Waqid Al Laythi radhiyallahu anhu, "Kerjna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alahu Nain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wana'hu hudafa u'ahdin bikkufirin. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Karena ini terjadi setelah Fatihah Makkah. Banyak orang yang baru masuk Islam. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW berangkat ke perang Hunain dengan membawa 12.000 pasukan, 10.000 yang berasal dari, Makkah, uh, dari Madinah dan 2.000 yang berasal dari dari Makkah dan banyak diantaranya orang-orang yang baru masuk Islam. Iya. Walil musyrikin sidratun yaqifuna indaha wayanutuna biha Dan kaum musyrikin ketika itu memiliki sebuah pohon sidrah yang mereka beriktikaf di sekitarnya maksudnya mereka mengharapkan berkah dari pohon tersebut sehingga mereka beriktikaf untuk beribadah di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut sampai-sampai pohon itu dikatakan pohon untuk digantungkan senjata-senjata Famararna bi kami pun melewati pohon sidrah tersebut. Faqulna ya Rasulullah maka kami berkata wahai Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat buatkanlah pohon zatu anwat sebagaimana yang mereka miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu akbar innaha sunan Beliau bertakbir, tanda takjub dan marah terhadap ucapan mereka. Mereka minta dibuatkan pohon untuk mencari berkah seperti yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Mereka mencari berkah dari pohon tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, sesungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Kul tumbwaladi nafsi biyadi, yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamal qalat bani Israel limusa. Seperti yang diucapkan bani Israel kepada Musa, Ija allana ilahan kamalahum alihah, qalainnakum kaumuntajhalun. Apa kata bani Israel kepada Musa? Buatkanlah kami sesembahan, sebagaimana sesembahan sesembahan yang mereka miliki. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejaran Fir'aun Dan mereka melewati para penyembah berhala Mereka bilang kepada Musa Tolong buatkan kami berhala seperti milik mereka Maka ucapan Bani Israel ini Tolong buatkan kami Tuhan sesembahan Disamakan oleh Rasulullah SAW Dengan ucapan Buatkanlah kami pohon untuk mencari berkah Oleh karena itu Mencari berkah Dari sesuatu Yang Allah tidak menetapkan keberkahan padanya Termasuk kesyirikan Dan itu bisa jadi syirik besar Bisa jadi syirik kecil Syirik besar Apabila seseorang meyakini Sesuatu tersebut dapat memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah syirik besar dan syirik kecil apabila dia meyakini sesuatu itu hanyalah sebab sedang Allah yang memberikan keberkahan kepadanya ini kaidah. barang siapa meyakini sesuatu memiliki berkah padahal itu adalah Sesuatu yang tidak Allah ciptakan Mengandung berkah kepadanya Maka dia telah melakukan syirik Atau dia mengharapkan berkah Atau meminta keberkahan Pada sesuatu yang tidak Allah Tetapkan keberkahan padanya Maka dia telah melakukan syirik Kepada Allah Disamakan oleh Nabi SAW Dengan ucapan Bani Israel Wahai Musa Buatkanlah kami sesembahan Atau patung yang disembah Sebagaimana yang mereka miliki apa yang jawab Nabi Musa alaihi salam? Qala innakum qaumun tajhalul Beliau berkata sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang benar-benar bodoh. Dari sini jemaah sekalian, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kesyirikan itu asalnya dari kebodohan. Pangkal kesyirikan adalah kebodohan. Kebodohan terhadap ilmu tauhid tidak bisa membedakan tauhid dan kesyirikan inilah yang menjermuskan manusia di dalam kesyirikan makanya tugas seorang penuntut ilmu untuk mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat ini sebab munculnya berbagai macam kesyirikan bahkan kata Imam Luqayim rahimahullah al-jahlu aslu kulli syar kebodohan itu adalah pangkal segala, ke, segala kejelekan kebodohan adalah pangkal segala kejelekan Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tarkabunnasana man kana qablakum sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hadis ini mengingatkan kita bahaya tasabbuh. Bahaya menyerupai orang-orang kafir. Di antara bahayanya yang terbesar adalah dapat menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Iya. Andai saja mereka mengikuti orang-orang kafir di sini tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Rawahu Tirmidzi Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kesimpulannya hadis ini Beliau ingin berdalil dengan hadis ini Untuk menjelaskan kepada kita bahawa Adanya orang-orang Yang menyembah pepohonan di masa tersebut Jadi Penyembahan mereka Itu Tidak satu macam saja Penyembahan mereka Atau Tuhan yang mereka sembah Atau yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka Bukan hanya patung-patung itu saja Tetapi banyak macamnya Banyak macamnya Termasuk Para malaikat, para nabi, dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang ada yang menyembah para wali, maka tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin dahulu. Dengan segala macam bentuk penyembahan. Termasuk salah satu bentuk penyembahan yang sangat agung adalah berdoa. Bahkan telah kita sebutkan ulama' seluruhnya sepakat. Barang siapa yang menjadikan makhluk sebagai perantara Untuk berdoa kepada Allah Maka dia kafir Ini sepakat ulama Tidak ada perbedaan pendapat Sebab dalam Al-Quran Ketika Allah memerintahkan beribadah kepadanya Dan melarang kesyirikan Juga pelarangan itu dalam bentuk umum Seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Salah usul Pada surat An-Nisa ayat ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ibudullaha wala tusyriku dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu menyekutukannya dengan syai'an Syai'an kalimat nakirah dalam konteks pelarangan kalimat nakirah fi an nahyi fa tufidul umum maka dia bermakna umum mencakup apapun mencakup apapun semuanya terlarang Bahkan juga dikatakan para ulama keumuman dalam ayat ini mencakup semua bentuk ibadah apa saja, tidak ada pengecualian kalau solat zakat, haji itu kepada Allah, tapi berdoa boleh kepada penghuni kubur, tidak semuanya, syai'an apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala banyak maupun sedikit, kecil maupun besar, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik Insyaallah kita akan masuk kaidah yang terakhir. Kaidah yang keempat dari kitab Al-Qawaidul Arba.